الحمد الله رّ العالم والصللاة والسلام على أشر في الأنباء Nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Za istasaka zahvala pripada uzvišenum Allah subhanahu wa ta'ala. Salavat islam na Allahu poslanika, Allahu milenika, Muhammadu alaihi salatu wa salam. Nego umkoruć sučasne i sene koji isliyeli na putu istinne i dosudnjega dano. Cinna, braću i poštovani sestri, salamu alaikum wa rahmatullahi wa Kao što ste čuli u ovoj uvodnoj riječi mi se večera združimo sa jednom, pomom mojom skromnom mišljenju, veoma bitnom temom Kur'anske staze sreći. Već pa moja draga, mi ćemo ovo naše predavanje podijeliti u dva dijela, jedan malo duži uvod, nakon toga ćemo, ako boga u drugom dijelu, govoriti praktično o nekim Kur'anskim stazama sreći. Na samom početku uvoda interesantna činjenica, braću moja draga, o kojoj možda nismo nikada razmišljali, a to je da li ste ikada razmišljali o činjenici zašto je Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, najuspješnija osoba koja je živjela u historiji. Mislim oko toga ne treba raspravljati da li je ili nije, čak su to ljudi nevjernici, kao što vam je poznato, pisajući, o najvećim autoritetima historije stavili su Muhammed alaihi salatu vasalam na prvo mjesto mi muslimani pogotovo sad im znači nemamo nikakve dilene ali pitanje koje se postavlja i mi na njega odgovarati noćas i sutra i preko sutra kako je Allah poslanika alaihi salatu selam uspio u 23 godine da postigne rezultate koje nikada niko prije njega u takvom kratkom periodu nije postigao Kako je mogao izdržati sve napade, jer on, Muhammed, prije poslanstva, bio je poznat kao El-Amin, povjedljiv, a kada je došao sa objavom, postao je lažac, sihlibaz, postao je prevarant i mnoge druge sifate koji su mu davali. Mnogo teže pada čovjeku koji je čist od nečega da ga potvoriš, Nego nekomi koji je imao lošu historiju, pa mu kažeš, ma ti si do juče radio to i to. I zato se postavlja pitanje, Allahov poslanik bio je presjednik državi, predvodio ljude u namazu, bio je glavni kadija, bio je glavni vojskovođa, obilazi obolesnike, sve je stizao. Odakle ta snaga? Da 23 godine nikada, zapamtite ovo, nikada nije uzeo radni, da je uzeo neradni dan. Nikada na njegovim vratima niste mogli napisati radno, nači radno vrijeme od tada do tada. Odakle je tolika snaga? S druge strane, pogledajte danas muslimane i njihov, njihovo stanje onda će nam biti jasno zašto je poslanik uspio a zašto smo mi danas ovako poniženi neuspješni u svakom pogledu Allahu poslaniku selam svoju snagu farbio je iz Kur'ana Allahu govora Allahu poslaniku salatu ve selam kaji inna Allahu yerfa'u bi hada alkitabi aqwaman zay istala Allahu jedan narod a drugi ponižavaju. Čudna je činjenica da imamo velik broj nevjerničkih analitičara koji su u svojim dali izjavama, dali častopisima, dali knjigama dosta puta spomenuli činjenicu da oni znaju da muslimani onog momenta dok su bili sa Kur'anom. I ako se vrate Kur'anu, oni će uspjeti. Subhanallah. Ako to znaju nevjernici, a za nije čudno, kako to ne znaju muslimani? Pogledajte samo nekoliko primjera, iako, znači, ne imamo vremena i ovo predavanje, koliko, toliko, kada bi se obradilo kvalitetno, treba ih dva predavanja. Znači, ja morat neke improvizije praviti ovdje, kako bi to oko Boga skratili. U svakom slučaju, Vladisku izvelijemne sa ja Ibn Mađ je Šejh Albani kaže zengi da je bio dostojan sto ide Allahov poslanik cijelu noć klanjao ponavljajući samo jedan ajet. Druge prilike Ubeydullah ibn Umeir je došao kod Ajše majke pravogjerne i kaže majko obagjestime o najčudnijoj stvari koju je svidela kod poslanika la ilahe illallah. Šta mislite šta je mogla spomentu aj spominka Ajša? Kaže Aisha jedne prilike, Allaho poslanik je ustao na večer, pogledajte tog velikana, pogledajte tog velikana, kaže Aisha, hoćeš li mi večeras dozvosti da obožavim Allaha? Poslanik pita svoju ženu. Kad bi nekom od nas rekao, taj, taj, pita ženu da ustane klanat noćni namaz, rekli mu pa u grajsu. Allaho <laughs> poslanik alaihi salatu wassalamu Kaže, a pogledaj odgovora, kaže Iša, ja volim blizinu tebe, ali volim i ono što ti voliš, zato ustani i klanjaj. Kaže Iša, pa je Allah, ustanik ustao abdestijom i počeo klanjati. Kaže, pa su niz njegovo lice počele teći suzemj, do te mjere da su nakvasile njegovu bradu i njegovu odjeću, pa su počele i po zemlji kapati. Allahu akbaru. Pa kada je došao Bilal da uči ezan za sabah, normalno Boži poslanik na očima se vidi, plakao cijelu noć. Kaže Bilal, Allahu poslanić, zašto ti plačeš. Allah ti oprostio, buduće i prošle grije, ti ideš u vrh Kaže Allahu poslanik, afe la akuna, abdem šerhura, a ja, Bilal ne budem Allahu zahvalni rob? Noća su mi objavljeni ajeti teško onome koji bude učio, a ne bude, razmišljao o njima. Pa je citirao u stvaranju nebesa i zemlje. I u izbjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene i ostali ajati. Takođe kaže Allahu u poslalniku alaihi salatu wa u vjerodostojnom hadisu, še je betni, še je betni hudun wa ahavatuha. Allahu akbar. Kaži osjedile su me Osjedile su me Hud i njene sestre Allahovog poslanika je osjedio Kur'an Šta nas sjedi i vraćuje? Svako od nas ne postaju sebi pitanje Gdje smo od ovog najbitnijeg sunneta Allahovog poslanika Crpjenje snage iz Kur'ana provodene noći plakajući pred Allahom strahujući od njegovog azaba i prižerkujući njegov džennet mi noći provodimo na facebooku provodimo noći gledajući utaknice kaže Osman radijallahu ta ranhum da su naša srca čista ne se mogla zasjetiti Allahovo govor Allahovo šta je u našim srcima znači mi žudimo jesmo li se zacitili govora uzvišenog Allaha subhanehu wa ta'ala Omer bi znao proučiti jedan ajet i razboliti se da mjesec dana ne izlazi iskući Ebu Bekr kao što je došlo u hadisku iz Vizion Buharija kada je se Boži posanjika alihi salatu wa selam razbolio pa kaže Muru Eba Bekr feli usalli bil nas recite Ebu Bekru i narijte mu da klanja ljudima Pa kaže, Aisha, njegovak čerka, zna svog babu. Nijeko kod nas, kako djeca znaju svoga babu i mamu. Kaže, ne može on predvoditi ljude. On je čovjek, osjeća, on sam plaće. Neće ljudi čuti, degbi, neće čut namaz od njega. To je najbolji učenik, najbolji učitelja. I nakon toga dođu određeni, zabludjeli ljudi i psuju Ebu Bekra, koji nije mogo ljude predvoditi u namazu od plača. To su, braću moja draga, prve generacije. A o njim ovom odnosu prema Kur'anu mogli bi govoriti dugo. Također, jedne prilike, nošao jedan ashab kod Allahu kuslanika, alaihi s-salatu wa s-salam, ušao sam kod njega, kaže, وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ Ušao sam kod njega, on je klanjun u njegovim grudima, je ključalo kao što ključa kazan od plakanja u namazu. To je bio Allah u poslanika, aleyhi salatu wasalam. Zato kažem, braće moja draga, veoma je bitno da razgovaramo o ovoj tematici. Naš odnos prema Kur'anu, ali ne naš odnos prema Kur'anu, klasično, koliko učimo Kur'anu, O smo govorili i naše stanje je tu katastrofalno. Ali govorimo noćas o jednom momentu, samo. Razmišljanje o kuranskim porukama. A vidjet ćete na kraju dersa ako nam ostane vremena, samo neki ajeti. A ti neki ajeti, kuran je kompletan za razmišljanje. Kur'an. ولو كان من عياد غير الله لوجد فيه اختلاطا كثيرا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها كجزء من الله تبارك وتعالى zašto oni ne razmišljaju kuranu jesuli to na njihovim srcima katanci la ilaha illa allah shtajen nashim srcima kapi su to katanci Katanzi, utakmica i Facebooka i ostale stvari. Pače moja draga, prvi i najbitniji korak u svemu tome jeste mi možemo mnogo toga da naučimo čitajući prijevod Kur'ana. Ali prijevod kao prijevod, svaki insan se trudi da prevede, ali Neminovno tu ima grešaka, najbolji način jeste da se uči arapski jezik. Mi smo, braću moja draga, dobro zakazali u odnosu prema arapskom jeziku, kao što je zakazao cijeli arapski svijet. Tako da ćete naći u arapskom svijetu ljude, kada mu kažeš pričaj sa mnom na književnom arapskom jeziku, on ne zna. Šegul Islamegu tajnije u svojoj poznatoj knjizi, Ertebao Siratul Mistakim, kaže el-lugatu el-arabijetu mine dini wa ma'rifetuha fardun wađivun arapski jezik je od vjeri arapski jezik se nauči zbog araba već se uči zbog vjeri zato što je Kur'an na arapskom jeziku i kaže njegovo poznavanje i učenje je strogi i barz danas koliko je muslimana danas da kažemo ko zna nekoliko jezika nek podigne ruku vidjeli bi ja sam bio prekućer u Švicarskoj Mašala, braća gore na tromeđi, svi znaju, francois, od gore, dole, sve živo pričaju, njemački, francuski, italijanski, ali ne zna reći, kebe, hale, kamol da zna šta više. 15-20 godina je, hajde kažemo, ima staža u islamu. Arabski jezik, braću moje draga, je jedno jako sredstvo koje će nam, ako Bog da pomoći u ovom cilju. Šta je to, braću, moja draga Kur'an? Kakve su njegove osobenosti? Da malo, ovo je sve priprema. Da bi pripremili svoje prsa za one ajete, kada ćemo malo razmišljati o Kur'anu. Kaže, uzvišen je Allah subhanu wa ta'ala, Elif, lam, ra, kitabun, enzelnahu i lejkeli tukriđen min odzulumati ila Kur'an je knjiga koja je objavljena da bi Božji poslaniće lude iz tame grijeha i kufra I neznanja izvukao na svjetlo Islama. Svi znate činjenicu da je Kur'an jedina nebeska knjiga koja je ostala i ostaće autentična do sudnjega dana. Šta vam to ukazuje, braću moja draga, zar to ne ukazuje na veličanstvo ove vjerine Islama? Da ne možeš... Odeš u Australiju i dole i kažeš bilo kom je uči, kul hu prouči. Odeš u Ameriku na drugi dio svijeta, isto kul hu Dođeš u Bosnu, isto kul hu Odeš u Rusiju, isto kul hu Odeš u Indiju, isto kul hu vallaha. Allahu akvar. Za ne ukazuje na veličanstvo ove vjerine. Također, Svari stvari za Kur'an i njegovu nadnaravnu svijestu je da je uzvišeni Allah izazvao čovječanstvo prije 1400 godina. Da smisli samo jednu Kur'ansku suru i to da se potpomažu. Ne, samo jedan. Ne, nek se iskupi cijelo čovječanstvo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala neće moći doći. Subhanahu wa ta'ala. Kako je onda moguće da ljudi ne vjeruju taj Kur'an? A toliko jasni, Racionalnih dokaza Evo dva racionalna dokaza Ostava autentična Nemamo dvije verzije nikako Samo jedna verzija I s druge strane Allah s.w.t. je izazao cijelo čovečanstvo I još nisu došli I neće doći sigurno do sudnjega dana Također braće moja draga Kur'an Je objavljen Da bi živjeli po njim Da bi živjeli po njegovim smjernicama Govorit sada o uzvišenosti Allaha subhanahu wa ta'ala i o slabosti insana. I onda dođe insan, hrabri insan i koji kaže ovo što je Allah propisao mi ćemo sad svesti da mi nešto izmislimo bolji. I onda vidite kako Kako taj zakon kojeg su smislili ljudi, sudi, dođe te ratnog zločinca koji je ubio 30 i silovo 50 i oteo toliko i protirao toliko i osude ga na 45 godina. Hajmo pitat, hajmo pitat rodbinu oni čiji su ubijeni od strane tog, tog čovjeka, jesu li zadovoljni sa tom presudom? Koga šli ili jeste li zadovoljni? Uzvišeni Allah je objavio Kur'an i nije ostavio ništa u njemu, a da nije u tome odgovor za sve ono što nama treba. I zato kažem, pogledajte samo, to su, sve su ovo mrvice jer da imamo vremena. Pogledajte samo uzvišen, uzvišen se Allah subhanahu wa ta'ala na koliko mjesta, na više od deset mjesta u Kur'anu وَلِلَّهِ مَا فِسَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Allah ovo je sve što je na zemlji i što je na nebesima. I insan dođe I oholi se A Allah ovo sve što je na nebesima I sve što je na zemlji Takođe Od ajeta I stvari koje potvrđuju Veličinu uzvišnjog Allah Događaj koji se desio sa Aishom Ali Allah također Kaže došla je haula Ashabi ka Božijim poslaniku Žali se na svog muža Znate, govorili smo kroz predavanja Kolika je kuća bila Božijeg poslanika Kada bi on klanjao A iša leži ispred njega, on ne može učiniti sejtu, to joj kaže pokupi noge, što znači njegova soba je bila dva sa dva metra. U toj sobi došla sabika i žali se Božijem poslaniku, ali tihom. A tu a iša, pa kaže a iša, neka je veličanstven onaj, čiji sluh je obuvatio sve. Kaže haula, govori poslaniku nešto, ja je malo čujem, malo ne čujem. A Allah ta'ala iznad sedam nebesa laqadi sami'a Allahu taula allati tujadinuka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah je siguraju onkoaj došla božjem poslaniku žaliti se na svog muža Allahu ekber iznad sedam nebesa Allah čuje Allah sve vidi Allah kada želi samo kaže budi i ono bude. Ali se insan uz oholijom. Zato što Allah ne šalje kaznu pa se uz oholijom. Zato braćom moja draga, ova, ova stvar nam je veoma bitna u ovom našem druženju da shvatimo veličinu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U Kur'anskim ajetima imate, uzvišenje Allaha subhanahu wa ta'ala spominje Allah je sve nebesima i na zemlji. Allah je u istinu nezavisan i hvala dostojan. Pazite, da su sva stavla na zemlji pisarke, sva stavla da su olovke, a da su, a da se umore, kad presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi. Samo Allahove riječi ne bi se mogle ispisati sa timtom i sedam mora. I dođe Niski insan molekula Zamislite da pogledate S na zemlju Kolika je zemlja I na njoj šest milijardi ljudi I kolišni su ti ljudi Zgledamo samo s mjeseca Molekule, atomi I o da nadmeno A imamo predaje Imamo predaje Da je sedam zemlji i nebesa U odnosu na kurci Gdje su Allahova stopala kao sedam dirhema bačeni u pustinju. La ilaha illallah. Sedam zem, zemalja i nebesa u odnosu na Kursi gdje su samo Allahova stopala kao sedam dirhema bačeni u neprivrednu pustinju. A Kursi prema aršu isto tako. Kaže Allah uposlanika alihi salatu wasalam data mi je dozvola da pričam samo o jednom meleku koji nosi arš. Pazite. Ako znate koliko je stvorenje, onda kakav je stvoritelj. Kaže od njegove resice uha. Od resice uha do njegovog ramena sedam stotina godina putovanja. Hadis je rodoštojan. I znate da ne citiram ovdje osim je rodoštojne hadise. Od resice uha do ramena sedam stotina godina putovanja. To je samo jedan melek. To je, braću moja draga, veličina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U jednom jerodostivnom hadisu stoji da je došao židovski učenjak kod Božje i poslanika pa kaže Allahu poslaniće, mi nalazimo u svojim knjigama da će uzvišeni Allah na sudnjem danu, na svoj jedan prst, samo staviti sva, sva nebesa, sedam nebesa, na jedan prst. Sve zemlje, na jedan prst samo Stavla sa zemlje I na četvrti prst Če staviti neko od svojih stvorenja Ostala stvorenja će staviti Kaže na četvrti prst Pa će kazati. kazat en melik! Na sudnjem danu Pazite Allahove veličine I Allahove uzvišenosti I dođe insan Koji je manji od molekule i on da neće da bude pokoran svome gospodaru u čijoj ruci je njegov uspjeh djenet ili jehennem i hoda nadmeno po zemlji vallahi da svatimo veličinu uzvišenog Allaha stidili bi se pogledati u nebesa stidili bi se učiniti grije prema Allahu subhanahu wa ta'ala pa Allahu ustani kada je čuo ovaj hadis nasmjao se potvrđujući tačnost ove činjenice A pogledajte insana, sićušnog, na koliko mjesta u Kur'anu, na dosta mjesta u Kur'anu Allah Đeršanu insana napominje, ali je problem nama što ne učimo Kur'an i ne razmišljamo o njemu. Zašto na dosta mjesta u Kur'anu Allah Đeršanu kaže, mi insana stvorili od kapljice, od spermi sine. Svati šta si bio. Bio si kapljica sperme. Izašao si kroz polni organ. I hodaš nadmeno nepokoran gospodaru. Si li zaboravio na tu činjenicu? Allah je više puta u Kur'anu spominje. Ali ljudi neći da razmišljaju. I ljudi se ohovi. Također, kažu izvišenja Allah svanu tala u suri hač. Nijemo vreme da citirati. ajet na arabskom. privod značenja. O ljudi kaže uzvišeni Allah. Evo jednog primjera pa ga poslušajte. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti. Allah, eќe, kako Allah insanu kaže koliko isim. Kaže: "O ljudi, ne možete vi mušicu stvoriti." Ni reku ne možete stvoriti insana, nešto veliko, ne možete stvoriti, ne, ne možete stvoriti mušicu. I da još više, te, hajde kažemo postroji i pokaže ti kose i šta si. kaže, kada bi se vi svi okupili, a mušica vam nešto uzme, vi to ne možete od nje otjeti. Pogledaj, pogledaj svično učnog insana kolišnije. Ne možeš od mušice ništa otjeti. Ne možeš je stvoriti. Ne možeš zrno pšenice stvoriti. Evo ja vam kažem, hajde cijeli svijet nek se okupi, nek stvori zrno pšenice, da ga stavimo u da ne struvni, već da prokrija. Insane ko lišnih se Allaha ti svjelišnji. kako se ne boji svevišnjih Allaha koji će na sudnjem danu uzeti nebesa i zemlju u svoje ruke i kazati Evel Melik, ja sam vladar, Eynel er Djebdarun Gdje su sada oni se Kibure, gdje su oni sada koji su oholi, sada da vidimo Maliki Jaumiddin, kada smo govorili u Fatihi, vladar sudnjega dana Uz Allah subhanahu wa ta'ala ovu knjigu, Kur'an, opisao nam je kroz Kur'an na dosta mjesta. U jednom od ajita kaži, Huder li muttaqim. Kur'an je opustvo bogobojazdima. Bo Pogledajte kako su to jasni dokazi, ali kako ljudi Su toliko zapostavili Kur'an. Allah je što je u prvom ajetu, odmah u Bekarim, Elif la mim, velike il kitabu la rajbe fit, hudelil mutakim. Ne moraš cijelu hartnu proučiti. Samo prva dva ajeta. Ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, da ti Šeki ne bi došao pa kaže, to nema smisla. Nema sumnje ni u jedan hart. I nakon toga, šta je Kur'an? Opustvo bogobojazno. Ne moraš dalje čitat. Evo ti lijek. I onda uzmi bošnju Musav, zamota ga u peškir, poljubi, nasuni na čelo i ostavi ga na stalažu nek se na njega prašna slaže. Ali kad mu doktor dadne lijekove 16 puta pročita da vidi, kaže ima li kakvi negativni posljedica da ne bi dobio rak. Allah ti dao upustvo i svoje milosti prema tebi i kaže ti, evo ti upustvo živi po njemu, a vidjet ćemo kako će živjeti oni koji budu živjeli po Kur'anu. لَنُحْلِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيْدِبًا Oni koji budu vjerovali, kaže u drugom ajetu, kaže Mi ćemo im dati da žive lijepim životom. Kažu islamski tumači Kur'ana lijepim životom. Srepni, zadovoljni na dunjalu. Također, od opisa Kur'ana, vraću moja draga, jeste i to Kažu džezni Allah, on je nioznal na alika alkitaba objavili knjigu kao pojasnjenje za svaku stvar. Nema potrebe da se okuplja narod i da smišlja nešto. Sve je tu, samo treba čitati i samo treba učiti. Kažu džezni Allah subhanahu wa taala, Ta ha, ma inzalna alika alquran litashqa. Aha, mi ti Kur'an nismo objavili da se mučiš. Koliko je ljudi danas, muslimana, vošnjaka, koji kontaju da je islam težak, da je namaz težak. Vidjet ćemo sutra je li namaz težak. Ono mi je koga ispravno klanja. Da je Kur'an težak. Allah ovdje pobija tu činic pa kaže Ma anzelna alejke ili Kur'an ili teška. Mi ti Kur'an nismo objavili da bi ti bilo teško, da bi bilo nesretan. Kur'an jedino može da te učini sretnim. Jeste li vidjeli Allah ajeta koji svako malo vremena daje? Onog holanđanina koji je bio jedan od najvećih neprijetelja islama kako preko noćih posta muslima. Ima li takvih primjera, igdje osim u islamu? Nemoguće, možeš listati cijelu historiju. Zašto? Zato što je čovjek uzeo Kur'an da ga pročita i završe na stvar. Sati koliko je sati. Također, kada uzvišenja Allah s.w.t. Ya eyyuhel ladhina amenu istagivu lillahi volil rasuli idha daakum lima yuhdikum O vjernici, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku u onome što će vas oživjeti Allahu atvar Kako su to lijepi kur'anski izrazi Odazovite se u onome što će vas oživjeti Wallahi, insan, mu'min kuri je zašto živi To je živ insan. S druge strani, onaj insan koji nije shvatio svoga gospodara, makar voda na zemlji, mrtav Allahom i svevišnjih mrtav. Također, u stvari koji se treba spomenuti prije, nego počnemo razmišljati o određenim kuranskim ajetima, jesli ja vraću moja draga da Kur'an ima određenu stvar, koju ne posjeduje ni jedan drugi sistem, a to je ليس samo dabrine o vanštini insana kada se propisuje kuranski propisi ne propisuje se samo vanštini kuran odgajat ušu se vid ili vicina vas zna suru wailul mutaffifin kaj dozriljeni allah subhanahu wa taala wailul lil mutaffifin alladina idza aktalu alnas Allahu akbar Allahu akbar Da se klanine Popresu Kaže teško onima koji kada vagaju zakidaju Kada kaže oni sebi vagaju Punu mjeru vagaju Kada drugima vagaju zakidaju I pogledaj kako Kur'an Sa jednim ajetom sve odreza A kaže zar ne misli Oni da će proživljeni biti Po moma je to samo kada vi žili, kada hoćeš upalit nešto što ne treba da upališ na televiziji da ti nam padne vej lulil mutaffifin i ovaj ala yadhun ulai ka anhum mabu'uthun a čuli ste od naših sheha Ajridina šta će biti kada se proživi insan kada vi samo razmišljali o ovoj činjenici kako Kur'an odgaja insana u suri Aleb koju također znamo a kaže zar on ne zna da Allah vidi ne možeš se od gospodara sakrit ova plako ništa ne znači gospodar vidi sve gdje god da si Allah te vidi pogledajte kako to insana odgaja Mu, ni u pravom vjedniku na poslu ne trebaš postavljati kamere ja kad sam u mom selu koji je daleko 20 km od Zenci od železarine Koga god u mom selu šta upitaš, otkut ti Čekić. Kaže, ukroj železari. Otkut ti bušilca, ukroj železari. Otkut ti kabal, ukroj železari. Sve ukroj železari. Ne boji se Boga, volan. Njegov je vidio da ima Čekić. To će ga Čekić. Ode suđe hene, voli njega to, briga. A da on znao ovaj Kur'anski ajet. Ja bi yara. A zar ne zna on da Allah vidi? Allah ga ne bi uzao. Allah ga ne bi uzao, za i prsten optimal ne bi uzao čekviš tuđih. I na kraju vraću moja draga ovog uvoda, ja sam doista imao problem da odaberim nekoliko ajeta o kojima ćemo samo kratko razmisliti malo. Jer kada sam ušao u Kur'an, počeo sam od bekare od početka, pa sam vidio da je to velika bašta, puna ruža i to raznovrsnije. I neko ti kaže, trebaš sa stotinu duluma i zabrati deset najljepši. Ne mogu. Ja uzmem jednu ružu, druga ljepša. Ja ovu ostavim kad ona druga, treća ljepša. Tako sam radio s kuranskim ajetima. Na kraju sam odabrao neki 20, 30 ajeta, što ne znači da ne nešto što je mnogo jače sa značenjem Od ovih ajeta. Ali prije nego počnemo samo jedna napomena. Ima nešto u arapskom jeziku što se zove tefsir. Ima nešto što se zove tedebur. Tefsir je tumačenje ajeta. Nekada u Kur'anu dođe termin koji čovjek ne može razumijeti. Treba da se vrati na tefsir da ga razumije. I mu mufesir koji tumači Kur'an mora da bude halim. Da zna arapski jezik, da zna fik, da zna akidu, da zna, da zna mnogo toga. Ali ova druga stvar, debur, razmišljanje o Kur'anu, hvala, uzvišenom Allahu, dostupna je svakom izu. Svako od nas može da pročita Kur'anski ajet i da sebi kaže, ovo je veoma bitno, kada čitate Kur'an, postavite se u ulogu da se vama taj ajet obraća. I tada ćemo postići ono što nam treba. Tada ćemo odvojiti svoje duše. Zato moj savjet svima nama, kao životni program, uzmite dnevno samo dvije strance Kur'ana i čitajte ih lagano, tri puta, ali svaki ajet kao da se ajet tebi obraća. Pa kad tamo dođeš, pa kaže se Kul'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l Šta misliš da malo malo čitaš, a na višim mjesto u Koranu ima taj ajet. Da te Allah opomini, o robe, nemoj da misliš da nećeš otići sa zemlje, pripremaj se. O robe, umrijećeš, niko prije tebe nije ostao vječno, nećeš niti. Da, da shvatimo da taj ajet se nama obraća. Da shvatimo mnoge druge ajeta koji ćemo najisti kao primjer, zato kažem ovu učinicu, veoma je bitno da zapamtite kao srž ovog večerašnjeg predavanja. Od nas se traži da čitamo Kur'an. Zašto oni ne razmislje o Kur'anu? Allah Đeršanu kaže od nas se traži da razmišljamo o Kur'anu. Da se taj Kur'an nama obraća. Wakullil mu'minina jagubbumin edesarihim i rezi mu'minima neka obore pogled i dođe insan kući i Pusti film. Na koga se odnosi ovaj ajet? Ili se ti ne osjećaš mu'min, što je veliki, belaj? Jer Allah je o kaži, i reci mu'minima. U drugom ajetu dolazi i reci mu'minkama. Neka obore pogled. Ili se ne osjećaš mu'min, što je belaj? Ako se osjećaš mu'min, teško tebi da se ne odazoveš poziv u svelištiju. A vidjeli smo samo jedan mali dio uzvišenosti Allaha. Pa kaži Allah, reci mu'minima, neka obore poglede svoje. I ti dođeš u kuću i upališ TV i gledaš na TV što ne bi trebao da gledaš. I onda se čudimo što nam je ovako u stanje. Također, ova znači, činjenica je veoma bitna. Nakon toga, ako Bog da, počinjemo sa nekim kuranskim ajetima. Ako Bog da, da pokušamo malo uprakticirati ono što smo govorili. Kada primjera radi, kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنْ مِي فَإِنِّي فَا قَارِيبٌ عُجِيبُ دَعْوَ تَدَعْي إِذَا Kada te robovi moji pitaju o meni, ja sam blizu, odazivam se dobi onoga kod dovu upućuji. Allahu Akbar. Kada bi ovaj ajet razumjeli, a inša Allah upširnije ćemo njemu goditi u trećem predavanju. Kada te... Kada te robovi poslaniče moji upitaju o meni, ja sam blizu. Insanu došlo 5 do 12, imaš gospodara svoga koji 24 sata ti je u priliku da mu se obratiš. Svojoj majci nekad ne možeš pokucati, pokutaš majci na vrata, kaže sine, bolesna sam, ne mogu te primiti. Otišla kod komšinice da pregleda seriju, nisam kod kuće, dođi sutra. Gospodaru 24 sata možeš doći. Danju pruža ruke da primi pokajanja oni koji su grešili noću A noću pruža ruke da primi pokajanja Onih koji su grešili dan Allahu ekber Kada bi razmišljali o ovom ajetu Da li bi nam moglo biti teško u životu Se imi harib Ja sam blizu I Nisam mu da je blizu Dovoljno bi bilo da je rekao ja sam blizu Kaži podazivam se dovi oni koji nešto trebaju Kome mi svoje jade kazujemo Kada kaže Jakuba, ali ih se letu, kada su došla Jusufova braća. bacili Jusufa u gunar, zakvali ovcu, skinuli si Jusufa košulju i namazili, namazali krvlju od ovce i kažu babi Jakubu, pojoj Jusufa vuk. Jo Jakuba, ali ih se letu, su to moderni vukovi, pojeli djete košulja čitava. S kom je sati? Ali aj sad, šta ćeš, njih toliko kaže, pojoj ga vuk. Kaže in nena ešku besi vahuzni ila Allah. Ja svoju tugu samo Allahu kazujem. Allahu akbar. Šta mislite da imamo ovakva srca čista? Da mi samo svoje tuge Allahu kazujemo. U zadnjoj trećini noći. A i o tome ćemo govoriti, ali možda neko možda ga spriječi smrt da sutra dođe pa da se okoristi noćas. Kaže Allahu, postani kallihi salatu wassalam. يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَا كُلَّ لَيْلَةٍ Allahu akbar Allahu akbar kaže svake večeri ne trebaš čekat gospodara termin kodeš negdje u boncu boli te zub kaže dođi za dana ljudi ispravljuju me oči boli me zub dođi za dana kod gospodara svake večeri u zadnjoj trećini noći spušta se na ovo dunjalučko nebo i kaže Ima li neko da mu nešto treba i da traži pa da mu dadne? Ima li neko da moli za oprost grija pa da mu oprostim? Gdje smo mi i gdje je naša omladina i gdje su naši stari u to vrijeme? U zadnjoj trećini noći, pola sata prije sabaha, najvi sat, ustani, dvari rekiata, klanjaj, svoje pčelo spusti na seđdu, pa ti nam pa njehadi sa laukosanika, najbliže što insan može biti gospodaru je seđda, zato mnogo dovite na seđdi. Allah se približio, a ti se približio, stavio čelo na seđdu. I tada kažeš gospodaru, tebi svoje probleme, kazi Allah ekvrš ima li ljepše, ima li ljepše išta od toga, sutra ti dođeš ti u belajima, al ti lepdiš ti lepdiš, zašto ja sam kazao svoj belaj onome koji kada želi samo kaže budi ono budi, završena stvar ko je to rasterečenje, da li nakon toga može muhmin izvrsa mubijstvo nema teorije nema te teorije te uopće na Allah osloni se na Allaha الله لا إله إلا هو الحي القيوم imao sam namiru ali sam vidio da je ovo predavanje šire malo ajde da kažemo sa više koriste da komentarišemo u jednom predavanju samo ajatul kursi prvi ajat o dovljenju drugi ajat ajatul kursi Allah je, nema Boga osim njega, kako to insana ne trebaš lutat Troje u jedno, jedno utroje, crvava, jabuka, žumance, vjelance. Dole, oni hindusi obožavaju krave, miševe, zećeve. Tebe Allah razrahatio i odmah ti kaži Allah je nima Boga osim njega. Savršena svog filozofija. Kakva su njegova imena, kakva su njegova svojstva? Allahu la ilaha illahu El hayyul qayyum, živi i vječni. Ova riječ vječnim u pesiri je tumače, el qayyum, kaže to je onaj koji nije potreban nikog, a svi su njega potrebni. Allahom i svevišnik, da razumijemo ajatu l-kursiji, ne bi mogli nikako proći dalje učit. Samo bi učili tu suru i samo bi tu plakali. Allahu la ilaha illa hu hayyul qayyum, lete huduhusine tułoda ne. Nago što je reko da je on gospodar, da je on viječni, da su si potrebni njega. da on je potreba nikoga. Ni ti ga obuzima drijemeš ni san. Uuvijek dostup pan kontak s gospodaom. Njego je svešto je na nebesima, njego je svešto je na zemlji. Kod njega se ne može zauzimati niko posim s negom dozvolom. Pogledajte samo taj najbeličanstveni, a je tu Anu. Allahu Ekber, kada bi samo razmišljali, on je mu razmišljali. Nakon njega dolazi ajet. Nakon ovog savršenstva, nakon ovog duhovnog smiraja, šta dolazi? La ikrahe fi din. Nema, mnogi prevode ovaj ajet pogrešno i mnogi, nažalost, koji tumače vjeru, a nisu kompetenti da je tumače, kaže, nema prisile u vjeri. Onaj ko tako kaže, taj ne zna arapski jezik. La ikrahe fi din. Oni koji žele neka se vrati na tesniš, šta učenjaci kažu šta znači ovaj ajd? Nema prisiljavanja u vjeru. Sašto nikog prisiljavati u vjeru? Zamislite sad da dođemo mi na pustinju koja je duga 100 km. I imaš dvije opcije da ideš pješice, odnosno tri, da ideš pješice, da ideš na biciklu, ali to je najstariji model bicikla bez guma, na pelugama samo da ideš. I imaš treću opciju najnoviji BMW sa klimom. I ti dođeš čovjeku šta ćeš? Kaže on ja ću pješci. Bez vode, bez vode. Hajde, daj se. Kaže drugom šta ti? Kaže ja na biciklu i to samo na pelugama. Bismillah. Nasloni samo. Kažeš trećim šta ćeš ti? Pa ja ću, kaže u BMW bač. Treba li nepojašnjava da se ne pješci da će ja na pelugama umrt? Nema teorije. Tako Allah je šaru kaže laj kraje fit din. Nema, nemoj triku, gom tu Koji ne može shvatiti da je vjera istina, nemoji ga goniti. Jer naša vjera prinsilu ne priznaje nikako. Propisi od insana koji je pod prinsilom se ne prihvataju. Nemojte nikog goniti u vjeru koju ne može shvatiti da treba ići BMW-om kroz pustinju, evo se dragi biciklo, sjedi i guraj. Pa švi događeš doći. Ja sam pokušao naći, ovaj primjer nije adekvatan. Ja sam pokušao naći neki bolji, jer to mi je nešto spalo, nešto ko najbliži. Ali ovaj primjer je još jasniji. Zar ima jasnije išta? Zašto čovječanstvo 1400 godina nije našlo jednu koliziju u Kur'anu? A da je taj Kur'an od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnogo, mnogo kolizije. Cijelo čovječanstvo još nije našlo jednu koliziju. Tu će ben vijek, tu će ne možeš to skontati. Na biciklo, dragi, pensje na biciklo, ti nisi za BMW-a. Ne mreš to stontati, na biciklo. A ja, pješci, puzi, ordinator da puzi, puzaj! A što ćeš 100 km prije čikrat u životu? Znači, povedajte rahmeta ove vjerine, ne treba, niko ko nije shvatio da je tu. Ako nisi shvatio veličinu Allaha kroz njegovu stvorenja, kroz njegovu tawhid, nisi shvatio kroz istinitost poslanika, alihi seran, nađi jednu koliziju u životu Božije i poslanika, samo jednu. Ali ispravno, to što oni lupaju, što neću nju sjest, vidjeli taha medirada kad svima sjedni, šali se ko sa malom dječicom. To nesi nešto konstruktivno da na njega nisu učenjaci odgovorili. Lako je tamo, neđe napišeš u častopisu, kurane Allaho... Kur'an je knjiga koju je napisao Mohamed Alih Selam. Dođi malo van, da ti pojasnimo je to tačno. Ako je tamo negdje napisat, dođi malo da sjednimo, da ti dadnimo sto dokaza, pa da se ote, oko tebe okrije najtjelova kula sto puta, da vidiš je li Kur'an mogu napisat Mohamed Alih Selam. Ako si objektivan. Ako ti donije sto dokaza, kažeš, ne, ne, ne, i dalje sam ja. Puzajka s pustinju i selama, ali... Ne možemo mi. Čovjek, da neseš to dokazi kada je i da li neću vjerovat? Ebu e Leheb nije vjerovu. vjerovu. Amidze Bože i poslanika, neke su oni nisi vjerovali. Vjerovu. Ima je hennem, ima je hennet. Boj rum. Odaberi. Nema prisile. Nikog ne treba siliti tu vjeru. Također, kaže uzvišnji Allah s.w.t. Ya eyuhel ladine amenu od hulufi silmi kateh. O vjernici, u vjeru uđite potpuno. Hm, šta znači potpuno? Potpuno, budi potpuno pokoran Allah. Samislite da ovaj ajet nije čitamo svaki dan i da se prispitivamo. Koliko sam ja potpuno vjeri, koliko svjesno grijeha čini. Kada će doći vrijeme da ja potpuno uđem u vjeru. A Allah miđeršanu kaže, o vjernici, u vjeru potpuno uđite. Kaže, šara sa namazom. Dokad ćeš šarati? Kad ćeš jednom biti jednobojan? Također, od ajeta koji su koji nose u sebi veliku pouku, koje znači, ovo samo tri ajeta iz surije Bekara, koja ima 49 stranica. Ja sam izabralo samo tri ili četiri ajeta iz cijele surije. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala. Jeeeee, ja, zeno bi harb min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la o hirnici bojte se Allaha o dostat kakamete o ako ste mu'mini pogledajte pogledajte ovog načina obraćanja o hirnici bojte se Allaha Ostavite kamatu tu ako ste mu'mini. I što onda kaže? A ako to ne uradite, eto vam onda rata od Allaha i njegovog poslanika. Allahu Akbar. Jeste vidjeli uzvišenost Allaha? Jesi li vidio kolika smo molekula? I čovjek dođe i potpiše, i pošto ne može kupit sebi galaksi trojku odmah, uzme kamatni kredit da ga kupi. Allahu akbar, zaista, zaista je hrabar svako onaj ko potpiše kamatni kredit. Hrabar je, zaista je hrabar. Kada smije da ratuje protiv Allaha, da mu kažete ako potpiše šta je. Ugovor, ratovaćeš protiv bilo koje države, najsmutanije na planeti. Bi li smio potpisat? Ne bi. A smije li potpisat kada mu Allah prijeti smije? Gdje je problem? Problem je što je njegov iman kolizalo. Da je njegov iman onako kako treba, vallahi bi pristo da mu odrežu ruku, ali je ne bi potpisao. Osim da trebate umrijeti. A pogledajte danas u ummetu. Ljudi koji klanjaju bez vakat, ja mogu svati čovjeka koji nikad Bogu na svijetu nije pao. Nikad u životu u džaniju nije ušao ime mu haso, haso ne zna ništa. Ali čovjek koji dolazi u džaniju, koji sluša hudbe, koji ima Kur'an u kući, i potpiše kamatni kredit. Zato kažem, je ovako trebao čitati Kur'anske ajete. Je ovako? Jesam ja momina ko sam potpisao. Kako ću ratovati protiv Allaha? Kako ću ratovati protiv Allaha kad dođe nasudni dan kao što je došlo u suri Asin, pa ćemo zapečatiti njihova usta, pa će svjedočiti protiv njih ni ove ruke. Al da je jasnim pročitati s razumijevanjem, a ne da ga čitamo samo za pare. I to je jedan od razloga zašto ljudi ne uče Kur'an. Imam ja naučeni hat mi donesi koliko uđeš, tri, evo ti, ok, kokila mesa u Čevavđinici. To je izigravanje sa dinom, to je ismijavanje i omaložavanje vjeri. Kao što ćemo sutra vidjeti, što je ismijavanje sa vjerom kad dođeš na namaz na teravnju i nakljucaš je kohoruzi. Da odeš svome biroktoru i traži od njega neku uslugu. Što misliš odneš kod direktora i uletiš tamo njemu, selo i pobjegniš. A ođeš mu nešto kova jak i kazat. Kažu, šta li možda ga uvila neka osa, hajde dođe ponovo. On opet dođe, selo maliku i pobjegni. Pa šta ćeš robe Boži, ide traži nešto. I tako daje skutao. Šta mu radio taj njegov gazdar? Tako mi klucamo pred svojim gospodarom ismijavajući se. Wallahi, to je ismijavanje. Ali što je tu ismijavanje, što to ne znaju ljudi, što je sramota, što to ne znaju oni koji stoji sped ljudi. I natjecanje ko šuma ili ostali, ko će prijat' klanjati. Gdje se prijat' tu najviše ljudi ima. Klanjaj dva rikijata, onako kako je klanjio Muhammed aleyhi sallam, bolje ti nego ga klanjaš dvadeset, a nijedan ti nije prinjen. Kažu, jeste viže stoki, kako to vi tako, a jedan ti nije prinjen. Da, jedan ti nije prinjen. Jer je to riječ Božeg poslanika, Selam, kada je vidio čovjeka kao što je zabilježeno u Buhari Muslimu, koji je klanjao brzo, nije se smirivo, kaže irđate salli, te inneke tu salli. Vrati se, nisi klanjut. Poslanik ti kaže, nisi klanjut ako brzo klanjaš. I mi se natječemo ko će brže klanjat. I smijajemo se sa svojim gospodarom. to kažem te ajete, uzeti, razmišljati o njima, razmišljati o kamati. Razmišljate o hrabrosti onoga koji je uzao kamatu. Također, وَتَّهُوا يَوْمَن Još jedan ajet iz suri Beqara. وَتَّهُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَ اللَّهُ Bojite se dana kada ćete se vratiti svome gospodaru. Po jako mišljenju, ako ne najjačim, ovo je zadnji ajetu u objavljen. Kada je sve objavljeno, Allah zapečetu sa ovim ajetom. بوئت سيدانا بوئت سيدانا kada ćete se Allahu vratiti Ya ayyuhan alladhina amanu taqullaha walan taqdir nafsun ma qaddamat li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 Sviđenih muhaši'an mutasaddi'an min haši'at illa'h Votilke l-amthalu nadribuha linnasi la'allahum yetafakkarun Allah'u akvar Kajem Allah' O jednici, bojte se Allah'a Kontekst ovog ajeta I svako od vas gleda Šta je pripremio za sutra? Za sutra? Šta sam pripremio? Pojimam bankovni račun Mogu sutra podići, ne to sutra. Šta si pripremio za sudnji dan? Jesi li pripremio namaza? Jesi li pripremio sadake? Jesi li pripremio umri, hađeva, Ramazana? Jesi li pripremio mora, serija, Facebooka, kamate, alkohola, zinaluka? Sjedi danas podvuci refu prije što ti je drugi podvuku na sudnjem danu. Sad podvucim, teško mi, ne mogu klanjati, ne mogu se pokriti, ne mogu se otkriti. Podvuci, repu, danas, prije, sutra. Gulju nevsi mi daji, patuljme, svi će te umrijeti. Kako ti garantuje da nećeš dosutra umrijeti? Zato, kaži, braće moja draga, dalje Allah, Jeršanu ja u ovom a ovim kuranskim ajetim koji smo pručili, kaži, a jesu li isti stanovnici dženeta i džehendena? A kako su isti? su listi. Nakon toga Allah Jelišanu kaže A kada bi smo mi ovaj Kur'an kakvom vrdu objavili La ilaha illa Allah Vidio bi vrdo straho poštovanja puno kako se sasulo od straha pred Allahom, Allahu akbar Naša srca ne osjećaju ništa Vrdo Vrdo bi se sasulo od straha od Allaha subhanahu ta'ala Gdje su naša srca? Kaže Božnjo Kaže što ne kanjaš. Kaže, u mene je čisto srce. Da ti je čisto srce bolan, ono bi bojalo se Allah subhanahu wa ta'ala. Ono je čisto, ono liko koliko je iperavino čisto. Također od ajeta, ćemo razmisliti samo kratko, kaže uz Allah, inna il yukhadi'un Allahe, wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila salati, qamu kusala, yura'unan nase, wa la yadhkuruun Allahe illa qalila. Kaže, zaista munafici Allaha lažu i varaju. Allah će ih prevariti. Pogledajte sada što dalje kaže. Iza da qamu iza salate qamu kosada. Kada dođu na namaz, paz, dođu, licemiri. A znate što je Allah rekao za licemire? Biće u najdubljim džehennemskim dole dubinama. Kaže Allah, oni kad dođu klanjati, dolazi. Ali kaže, klanjaju ljenu. Allah akvar. Allah za licemire kaže da klanjaju, ali to samo radi ljenom. I dođi božnu neka ne kažeš ja sam ti najbolji na planetinu slimam. Kakva je to logika Allah ti sve višta. Allah zalice mi rekaje klanjaju, ali lijeno klanjaju i zato će u džehennem. A ti neka špikao. Pa ti si podnice bolan doli ispod munati ka u džehennem. I šta još kaže, A u to namazu, oni Allaha malo samo spominju. Sutra ćemo o tome govoriti. Koliko mi u namazu razmišljamo u namazu. Pogledajte svojstvo lice mjera. Oni malo razmišljaju u namazu, ali većina ne razmišljaju. Pa džesmo mi, koji ništa ne razmišljamo u namazu. Također, od ajeta, koji su... ذلك velikog ذلك بوك za velike epuke samo da vidimo Bogan mu nam priotkrio iako ima dosta toga da se kaže Kažu se i Še Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal Innamal mu'minuna alladheena itha Kaže, zaista su mu'mini i pravi vjernici su oni čija srca zatreperi kada se Allah spomeni. No, dakle, eto. Gdje su mi? Gdje su naša srca? Hajde Allah, ti da budemo otvoreni, jedi prema drugima još na dunjalu da se spasimo zajedno džennema. Kada smo zadnji put pustili suzu razmišljajući o Allahu, razmišljajući o džennemu. Hajde jednog dana sjedimo i kaži sebi A šta ako odeš u djehennem? Pošto smo mi uvjetim da ćemo u djehennem Ali šta ako odeš u djehennem? A tamo popravnog nema Vatra djehennema sedamdeset puta Žešća od ovu dunjalučki Zaista su vijednici oni čiji Koji kada se Allah spomeni Niova srca zatreperi Kada im se Allahovi ajeti kazuju Iman im se povećam Davidimo ima ali nas djev u Kur'anskim ajetima. Također od tih neki ajeta koji su zaista je dosta toga što sam ja preprimio. Kaže uzvišeni Allah subhanahu "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون". Nemoj nikada misliti da Allah ne vidi i da je ugaklet u odnosu na ono što radi nasilnici i zali kada vidiš nepravda ondje, nepravda ondje, nepravda u kući. Nemojte kaže nikada misli da to Allah ne vidi. Bazite govorićemo u trećem našim dersu o zulmu i nepravdi. A lopit, možda neko neće doći na treći ders. Nemoj nikad da budeš onaj ko čini zulum. Allahu postani kalih selatu ve selam kaže muadukalaj posla u Jemen. Boj se dobi i mazluma Između mazluma Onoga kome se nepravda čini i Allaha Nema zastora Nažalost, dosta puta smo sjedoci Da muž čini Zulum i nepravdu Nekom komu je najbližija, to je njegova supruga Čini zulum svojoj majici Supruga čini zulum svome mužu Jer i zulum Kada sestra sjedi u kući i čata i radi možda nešto mnogo gore, skida mahramu i mnoga, možda nešto još gore pred nekim prime, pred kim to ne bi treba da, trebala da uradi. Siroma cijeli dan malteriše, a ona sjedi i dopisuje se. Je li to zulum? Kako će njemu biti kad to sazna? Ima da mu eksplodira grudi. Za to nije zulum. Zar se ne bojiš da rekne gospodaru? Rešaj, isto takvu muž, Lako je mi s kinu napraviti njoj zulum. Lako je ženi napraviti zulum. Koliko imamo zuluma od strane muževa prema sestrama? Zar se ne bojiš da tvoja supruga podigne ruke Allahu? A između, zl... između onoga kome se zulum čini Allaha nema nepravdi. Nema nikakvog zastora. Zar se ne bojiš toga? I mnoglje druge vrste zuluma i nepravdi da ove ajete čitamo, braćo moja draga, sa razumijevanjem Hajde da uznemo samo još jedan il dva ajeta i završiti ovo naše druženje provam se da smo odružili više nego što treba kaže u zvišnji Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom ćemo završiti naše druženje u surinu uminu حتى اذا جاء احدهم للموت حتى اذا جاء احدهم للموت قال رد رجعون لاني انا لصالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كاجي وزي الله سبحانه وتعالى قولي شي او لicemirima nedjednica kada nekom odnij smr doji oni uzviknu gospodaru moj vrati me gospodaru moj da uradim kakvo dobro dijelo što sam ostavio nikada kelja nikada praću moja draga kada bi samo ovaj ajet čitali kada bi razmišljali o njemu kako bi nam on dao motivacije kada znaš da nema povratka i nema popravnog vrati me kada mu dođe smrt kada vidi meleke kada počne duša kada dođe do grkljana kaže gospodaru vrati me Hella, nikada, nemojte braćo, nemojte sestre da čekamo zadnji dan sa namazom, sa mahramom, sa zekjatom, sa hađom, koliko je bošnjaka koji su imućni, svake godine će otići na more, na hađ I mnogo drugih propusta, kada ćemo, ćemo čekati onaj zadnji moment, pa da reklimo, gospodaru, vrati me! Ne mojte čekati taj moment. Iskoristimo ovu priliku, vratimo se našim Allah našim gospodaru, popravimo se. I zato kažem, braću moja draga, smatram, bez i malo da je ovo najveći problem danas ummeta, što su se udaljili od Kur'ana generalno, nakon toga udaljili su se od razmišljanja o Kur'anu, da ih Kur'an odgaja. Zato, braću moja draga, kao praktičan primjer, uzmite Kur'an, Odvojite danas 15-20 minuta, ukradite od onog Facebooka, od onih 1600 prijatelja koji imaš. Jer ti prijatelji, ja uz dužno poštovanje poštujem svakoga i svače mišljenje. Ali otkud ti toliko vijeme da sve one komentare čitaš, to je ko jedna septička jama pa uđeš dole. Šta ljudi sve gljuju u tome i ti čitaš. Niko kad Uđeš u Serbičku i onda ti gaj, izađi smrti, ja ti gaješ, a što mi je lijepo tu, brate. Čitaš da ovaj daj ja čafir, ovaj mu nafik, onaj ne... Šta god da tutneš na Facebook, da kaješ ova voda bistra, doće pola i reče, nije, pola, vidiš da je crna. Pola kaže, jez bistra ljudi. Šta god da rekneš, pola valja, pola ne valja. Odvojimo vrijeme za govor uzvišenog Allaha. Družimo se sa Onim što će nam o... oživjeti naše duše. Ono što će nas učinit sretnim, ono što će nas učinit zadovoljnim, vallahi, zapamtite ovu riječ, ne Nema sreći, Nema ima istinskog zadovoljstva bez Allahovog govora, bez njegove knjige, to je stvoritelj zemlji i nebesa. Posluo tu knjigu da liječi tvoju dušu i tvoje društvo. Nemoguće postići državno predavanje islamom do sreći. Ne može, pogledajte milionere i milijardere. Zašto se ubijaju ako su sretni? Wallahi musliman koji je možda najsirovašniji sretniji je možda od onoga koji je najbogatiji. Zašto? Zato što zna zašto živi. Zna da nije hajvanče, zna da je insan. Zna da će polagat račun za svaki pening. Zato kažim sršt čitavo u ovog predavanja braću moja draga, glavni razlog Uspjeha Allah u njegov odnos prema Kur'anu. Glavni razlog uspjeha prvih generacija zato što su crpili snagu iz Kur'ana. Glavni razlog našeg nasladovanja u svakom pogledu, naučnom, ekonomskom, političkom i svakom drugom, jeste naša udaljenost od Kur'ana. نقيم الله سبحانه وتعالى دعو تشني قران بروлячем naszych serca onako kako je to dovio bozhii poslanik alihi sada tu wasalam onim allah subhanahu wa taala da nas učersi na putu istini polim allah subhanahu wa taala da nam bude milost na sudnjem danu inaka subhanaka allahumma bihamdike ashhadu an la